«Бачиш, не шкодую. А мені нікуди піти. Додому повернутись не можу. Там мама, сестра з чоловіком, діти. Всі в одній кімнаті. Роботи немає. Не думайте, я шукала, та хіба знайдеш? А Стас мене тримає, годує, квартира. Я прибираю у нас чисто, погляньте». Виглядало, ніби Валентина здає їм квартиру в найми і сьогодні прийшла перевірити, чи все гаразд. Квартира і справді виглядала чисто прибраною, ані порошинки. Галя, мабуть, акуратна жінка. «Галю, а ви б не відмовились від такої роботи? Прибирати квартири? У мене, в моїх подруг. Раз на тиждень. Гроші, звичайно, невеликі, але хоч якісь». Галина не одразу повірила – «Звичайно, я не відмовлюсь, звичайно. Що скажете?» Валя дістала гроші. «Тоді вважаємо, що домовились. Завтра приходьте, оце вам задаток. Тільки ж не показуйте йому». У дверях заскрготів ключ. «А от і я, все купив, ось здача. Простягнув Валентині кілька гривень з копійками, що залишились, в надії, що вона їх не візьме». «Вона взяла», – і віддала Галині. В хаті є господиня, нехай вона й керує. І Господь тебе заступи забрати в неї гроші. Я спитаю. Вони перезирнулись із виглядом змовниць. О, як добре знали обидві усе, що сказали одна одній без слів. Машина їхала з такою швидкістю, наче утікала. Тікала з цього колишнього життя рвала кіхті, рятувалася, не мов, від смерті. Отут, у цій квартирі, на неї чекала смерть. Морально незаперечно. Отаким згаслим створінням, без власного я, без роботи, без права голосу, без майбутнього, могла стати й вона. Чи їм пороблено цим жінкам? Чи наврочено? Чого вони бояться? Що їм втрачати? Дивна штука життя, здавалося, давно перегорнула цю сторінку, забула, а воно не забувається, вилазить шпичкою, коли йому заманеться, І коли штрикає, нагадує про себе. І правильно, що нагадує, і добре, коли показує, звідки випірнув. Кожен крок Валентини був безперечно у гору. Давався нелегко, але вів до кращого. Корисно глянути на сходинку, яку минув, щоб оцінити надбане. Сьогодні Валентина відчула себе сильною, здатною допомогти, обігріти, врятувати. Сьогодні Бог допоміг їй зробити добру справу, поділитися шматком хліба з ближнім. В абсолютно прямому розумінні. Такої душевної благодаті Валя давно не відчувала. Нагодувати голодного, задля цього варто заробляти гроші. Давно їй не траплялося витрачати їх з таким задоволенням і користю. Сьогодні серце нагризли сумніви, чи на добру справу пішли гроші. Сьогодні вони справді допомогли двом людям пообідати і повечеряти. Тільки той, хто бував голодним, знає ціну шматкові хліба. Валя зупинила машину перед під'їздом будинку, де мешкали Жорба і Антуанетта. Їхні вікна світились. Нета вдома. Озирнулась на заднє сидіння. Пакет з боєприпасами чемно лежав. Навіть пляшка, що виставила акцизну марку назовні, залишилась на місці, хоч, мабуть, спокушала Станіслава з усією силою забороненого плоду. Бач, втримався не потягнув, мабуть, не до кінця втратив совість. Розповіла історію зустрічі з минулим Антуанетті. «Валюшо, якщо ця Галя справді акуратна і спокійна, може, хай приходить раз на тиждень і до мене. З радістю вхопилась Анета за можливість надати безробітній жінці таку-сяку працю, та ще й не без користі для себе. Ти не уявляєш, Скільки часу я витрачаю на підтримання усього цього царства, скала, паркету і кахлів, бодай в умовному порядку. Всього раз на тиждень пройтися з вологою ганчіркою по всім оцим підлогам, кранам, стінам у ванні. Не встигнеш відвернутись? Хлопці вже знову заплювали зубною пастою все дзеркало. Це у мужиків якась хвороба? А чому бі не плюватись? Прибирати все одно не їм. Валя так ревно підтримала подругу, наче у неї самої вдома взвод солдатів щоденно захляпував зубною пастою не тільки дзеркало, а й підлогу, стіни, двері, вікна. «І все ж, Валюшо, я б не радила тобі підтримувати це знайомство».